Kapitel 3. Salomo ingick så en äktenskapsallians med farao, Egypts konge, och tog faraos dötter til äkte og förtegnne till Davids byn, intil han var färdig med att bygga sitt eget hus og Jehovas hus och Jerusalems mur hela vägen runt. Men folket offret på offerhävne, för det var ikke blivit byggt något hus for Jehovas namn fram till de dagar. Och Salomo fortsatte och älske Jehovas i det han vandret etter sin far Davids forskrifter. Men det var på offrehevene han regelmessig offret og frambrakte røyk av offregaver. Og kongen dro til Gibeon for å offre der, for det var den store offreheven. Et tusen brenneoffre gikk Salomo i gang med å offre på det alteret. I Gibeon viste Jehova sig for Salomo i en drøm om natten, og Gud sa da, «Be om det du vil jeg skal gi dig. Til dette sa Salomo, du har vis stor kjærlige godhet mot din tjener David, min far, i samsvar med hvordan han vandret framfor dig i sannhet og i rettferdighet og i hjertets rättskaffenhet mot dig. Og du fortsatte å bevare denne store kjærlige godhet mot ham, slik at du gav ham en sønn som skulle sitte på hans trone, som på denne dag. Og nå, Jehova, min Gud, du har gjort din tjener til konge i min far Davids sted, og jeg er bare en liten gutt. Jeg vet ikke hvordan en går ut og hvordan en går in. Og din tjener er midt i ditt folk, som du har utvalgt, et tallrikt folk som ikke kan regnes eller telles. Så tallrikt er det. Så gi da din tjener et lydig hjerte til å dømme ditt folk, til å skjelne mellom godt og vondt. For vem er i stand til å dømme dette ditt vanskelige folk? Og dette var velbehagelig i Jehovas øyne, ettersom Salomo hadde bett om dette. Og Gud sa videre til ham, Fordi du har bett om dette, og ikke har bett om mange dager for deg selv, og ikke bett om rikdom for deg selv, og heller ikke bett om dine fiendes sjel, men har bett om forstand for deg selv til å høre på rettsaker, se, så skal jeg i sannhet gjøre etter dine ord. Se, jeg skal gi dig et vist og forstandig hjerte så det ikke har vært din like før dig og ikke vil stå fram din like etter dig. Men også det du ikke har bedt om vil jeg gi dig. både rikdom og ære, så det ikke vil være din like blant kongene alle dine dager. Og hvis du vandrer på mine veier ved å overholde mine forordninger og mine bud, slik som din far David vandret, vil jeg også forlenge dine dager. Da Salomo våknet, se, da hadde det vært en drøm. Så kom han til Jerusalem og stod framfor Jehovas paktsark og ofret brenneoffer og frambar felleskapsoffer og holdt en fest for alle sine tjenere. På den tiden kom to kvinner, prostituerte, inn til kongen og sto framfor ham. Så sa den ene kvinnen: Unnskyld meg, min herre. Jeg og denne kvinnen bor i samme hus, slik at jeg fødte like ved henne i huset. Og det skjedde den 3. dagen etter at jeg hadde født, at denne kvinnen også fødte. Og vi var sammen. Det var ingen fremmed hos oss i huset, ingen foruten oss to i huset. Senere døde denne kvinnens sønn om natten, fordi hun lå på ham. Hun stod da opp midt på natten, og tok min sønn fra min side, mens din slavekvinne selv sov, og la ham sin egen barm, og sin døde sønn la ham ved min barm. Da jeg sto opp om morgenen for å amme min sønn, se, da var han død, jeg undersøkte ham da nøye om morgenen, og se, det viste seg at han ikke var min sønn, som jeg hadde født. Men den andre kvinnen sa, «Nei, det er min sønn som lever, og din sønn som er død.» Hele tiden sa den første kvinnen, “Nej, det er din sønn som er død, og min sønn som lever.» Og de fortsatte å tale framfor kongen. Til slutt sa kongen, «Den ene sier,» «Dette er min sønn, den som lever, og det er din sønn som er død.» Og den andre sier, Nej, det er din sønn som er død, og min sønn som lever.» Og kongen sa videre, «Dere menn, hent et sveid til meg.» Da bar de sveidet fram for kongen. Kongen sa så, «Hogg det levende barn i to, og gi den ene halvparten til den ene kvinnen, og den andre halvparten til den andre.» Straks sa den kvinnevis sønn var den som levde til kongen, for hennes innerste følelser for sønnen ble vakt, slik at hun sa, «Unskyld meg, min herre! Dere menn, gi henne det levende barnet! slå han for all del ikke hel. Hele tiden sa den andre kvinnen, «Han skal hverken bli min eller din! Dere menn, hogg til!» Da svarte kongen og sa, «Dere menn, gi henne det levende barnet!» O dere skal under ingen omstendigheter slå Amiel. Hun er hans mor. Og hele Israel fikk høre om den rettslige avgjørelse som kongen hadde troffet. Og de blev grepet av frykt for kongen, for de så at Guds visdom var i ham til å fullbyrde rettslige avgjørelser.